پرونچا کوم د سب سبب نه مونږ بیان کوم لرغڅ شي څه شي او ول سبب کوم یو د اسلامي امارت رنګېدلوسي د خلافت نشټواله یا د خلیفه نشټواله د اسلامي خلافت رنګردن یاله منځه او دوی سبب شوی په <تصفيق> اسلامي نړۍ کې یا د مسلمانانو په ژوند کې د سیکولارزم راتلل او ده سیکولارزم معنى، ده سیکولارزم تاریخشا، ده سیکولارزم عملی، مصداح، او ده شیانو ببارا که تفصیل بانی کنین خبره و قوالا در این سبب رونو، مسلمانانو د زلت، د اسباب و په سلسله که اغای ده مسلمانانو ده کمتره احساس او روحی شکست مسلمانان دوی پر روحی لحاظ، پر رواني لحاظ بانی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 دوته دا احساس ورک چمنګه د مقابل کې چې نشو کولای باید جو جړای ورسره ځکه دوی ټنګونه لري دوی توپونه لري دوی ستلار لري دوی تیارۍ لري دوی ښټې لري دوی لري دوی پانتونو لري دوی قوي اقتصاد لري دوی علم لري دوی هر وخت د لري تجربه لري هغه چې نشو کولای نو چې نشو کولای باید مونږ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 د جرمنی د بلدر ترغه له د پرتګالې دغه له د وطن آبادې دلته د لټ شرکونه جوړې د لټ ټکنولوژي جوړې د مرکز جوړې د لټ بازارو مارکیټ جوړې د لټ زراعت نه د دوی مقابله کول دا بالکل ناروا ده حتی چې په افریقا کې هغه د مستعمیرونو تسوف غانقاوی او د تسوف مثلا سفيان مرسدين د استعمال کړ هغه چو منحرف و چه نیک خلق پک یو یوازه ده زهد تر هدف وری ده تقوا تر هدف وری ده تصوف باورمند و, جهادو دي دي و, و, و. او جهاد و خو او قتال و خو ده کفار بمقابل کړه و ده زهد ده تقوا لري اختیاررا خو هغه چې وله فلسفیا نه و درباری تصوف یو هغه ده زنسره مګری کړو او فرنسيان بغاترلند فرنسيان مسؤلین بغاترلل لوې جنګان بیلترلل خانیقاو ته او بیا به البته ډیر ته هم پیسې ورفړي هم به ڤا دا همجاهدین ڤا دا ده ما مخالفین دی قدا <متصفيق> يواری قوشون دا بنا تاسی منه نمن منه دا دا داربان دار خرابایو دا ما داربان دار خرابایو دا دارابات وأو د ده ما مخنوای شوETی متا دائه ما اسی قلawi <متصفيق> شوید تاس <تصفيق> خلک will certainly ها اسی یغیان دی دی باğıست دی دی خوارج دی دی وطن راني دی دی ویو والامر فقط عطنه کوي او دی نا عقوبتن دشا خلک دي دی خلک دي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 دربارونه او خانقاهونو قدو دا دانې مسجيدونو وزن مکه مسجيدونو خلک وزن مسجيدونو ورانه طالبو ملابس سره جنگ کتابو مدرسې سره جنگ دا. خو خلق چې مونهرفتي بیل لري دي زنانه په چر صبح نه زنانه په جهالت باندې په دي باندې اختکړې دي یو ډول پیرام او ته لې په دي قابل کې برادران مرتواي ايو يو كلب فيديو كلب تسي يا قربان قربان تشديروي او دراوني انا ديوا كافر ده كافر ويتدخلوا كما كما الخبز هناكو والقران ما, ما حديثنا والقران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 پایندستانتي په افغانستان کې په نور ملکونو کې چې ګینې ولي په مچمو کې دا هڅه داسره وانه مې چې عمرت دی عمرت بچیانه ته د سلوفه همي چې انګريز سره مقابله کول دا نه ممکنه ده معرفت بده کده چې زانه غلې ولس بس دې خلق سره غاړه وړي دې دې خلق د قوانینو مخالفت وکړو دا تاسې کله مې منزلنه مانی کی ودان د ځانونه کوي چې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 د تعمیر نه د یې عمران دی آبادولونه یعنی موږ راغلی په دې خاطر چې د تاسې وطن در آباد کړو موږ دسته امر دی پراره د بیا آبادې لپاره راغلی نو چې دا حساب وشو کړه په دغه ډول نظریات باندې دوی خلق تیر وسته لې د تاسې بلند راوسته نو سره وته له نتیجې دروته یو لک فوز له یو لک وانه د ټول د انګریس خدمت دمنگا تعليم التربيه دروده تعليم التربيه دمنگا و مكتبه بكتبه دمنگا و مدرسه بكتبه دمنگا كتاب بكتبه دمنگا نظريات مفكري و عقائد دبك ديرا دي و كتاب ملي جهاد للدفاع الكتاب و مسلمان له عزت تكافر د نفرت تكافر د مقاومت و د مقابله دغه خلاف د يدلو د مفاهيم ټول مولاي د ټولنې د مسجد پکونج کی بندیک alteration ټولنه دا څنګه تنظیم کړه ځانانه بیل سازمانونه جوړ کړه خزته بیل سازمانونه جوړ کړه تاجرانو ته بیل اتحاد جوړ کړه د خلکو پرمنځ په اقتصادي مدنی، جزایی حقوقي عدي مجالاتو کې خپل قوانین راویسل هغه په خلکو باندې تدبیق کړه نه خلک په ټولنه کې پټ او بدانو بدماشان خلک دکيزلور او لاسل تر دې چې یو وختونه ډېر کله مخه تقریبا 10 بنزینډر سکاله مخه د بدانو خلکو د دمان یو سندر ویل په افغانستان کې وینه دي چرسیان خرابات ګلو گلزار دي او تخته مولا چې بخت خور دي مولا ته وویل تخته پټه ځکه دا بخت خور شو ان عوذ بالله او د چرسیان خرابات به ګلو گلزار به نو مل عام یو ډول فشار <في> نه صالحان نیکان خلک هم نه فشار نه درم زکه خلاف قانون خلاف پوز خلاف محکمې خلاف ملک خلاف مكتبی خلاف دیپلومټون معالم دیپلومټون استاد تر دې حد دای خلاف استخبارات خلاف رسم او راواج خلاف رادیو او ټلویزیون خلاف مجاله اخبار نشریه کتاب ناول دای هرڅه د دې په خلاف <ملا> <حالكو> شعب شعب نو پا او و پا استازانو و ما اغو خالقو كيچا اهل دين خلقو بساملار خلقو دوی خمتر یو بلد وحیف شعبه ادراه شو شعبه که سبابه پا زندانتو شعب سارپورتا که سبابه تهديد لاندو سبابه توهنیده نو پا دیده دول بحنا دوید دا دی امت افرادو تا دی امت زوانانو تا دی نو نسنون تا دی انخزامیت دی شکست دی ماتي ذا تاع فرس هذا دي و جي و نلو روحيا والتلقين بس خلقو تداو دي نظام سرشل دينو جنده و باتي او كاين نظام سرنا شليغي خطر سر مخياب وجلكي و تلدكي يا تبعيدكي دي وطن مشا لكي يا باي تقريبا بذرون تيرا وي. او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 یو از یو څوکاسا مچوکاسا مزونه یابو مدرسه کې یابو جماعت یا کوه تنت دا اعظم وکاله چې د کافر سره مخابله کوو خیر کده ټانگ لري ک توپ لري ک تیار لري ک وزارتونه لري ک پوز لري ک استخبارات لري ک زندانونه لري ک هڅ لري نو موږ هیڅ پروا اوربانه هیڅ پروا اوربانه نشته هیڅ پروا اوربانه موږ د دې تاغو سره مخابله کوو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 طور المخلوق عظيم همي الله يقدرك بيقول اني كان في سوره سوره النملوره ده تسقال القران حافظان يا سيدي معلوم انتوا ماسلين يا سيدي في مكاتب دي مدرسه النمل نمل شش توي ميجيت ميغاي ميجي ميجي وورا تر طول كمزور تر طول بيشار بخار وكيس بير تر جسم مخلوق تولو رس په حالولو تولو رس په دشتو په تولو حکمت په دې کې چې د میګي او تور او کارې محبوب مقبولو الله کار دې منلای کار هغه څه هغه د پاره د پېماز دونو لسټن او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 دا ولدي ميجان بشره لان تصمت تواجيش في غبر وغبار ودي لختار ودي تيز رختار كي دا ولدي تصبر يكونيس قالت نمله يا ايها النمل اي مي قال ادخلوا مساكنكم ننا وزي يخلوا صولت فضش اش بامال لا يحطمنكم سليمان تشتا سي فايمان كي السلام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 دي قيامات الرزبه تلاوت كي ددي ميجي اواص بتلاوت كي هادا انا عربه تلاوت كي قوم دباش كيقولو دي, دي بار باش الله ببركه الله تبارك منه الايه قران كتبدي غناو بنامو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 اللای پاواز که براکت واچه. نوه عظیم جیهاد شنوش. دی امریکا په مقابل که جیهاد. دیو چو بیچارگان و شارل و رکل و دیو چو درگدار و تالیبان. دی مدرسیه تالیبان بیچارگان. نی پوزرلو دیو نی لخکر درلو دیو. ایت شای نیدرلو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 اندغه څو طالبان چې مدرسې نه راټول کښې ولاس په لکه پرون څو ماسلین ته لاس واه. مې دغه پرتاکول او د روب ما تاول. د سکوټ ما تاول. دا لوی کار دی. موږ په اندې با باندې خالص علاقه نه یو. د حکومت موږ درواني وروشي کسر مخکري. په دایره ته تل کین کړې د رادیو لاله د اخبار لاله لري، د نظام د حکومت لاله حتى کله ناکل دی محراب و دی مينبر لالی دی مکتب و دی مدرسی لالی دی مفتی و دی مفتا لالی شا دی دوی بمقابل کی جیهاد دا حلقت زانه روزبال دا نشکی دا دا نممکنه دا سنگه ممکنشو سنگه دی ده تاسو خالی لاز و په پلاس پلی پخبل و عدو ک و و و و و و و بانی عملا پیکوی دی دوی پرخشی بپورتشی اصمان سنگه دی ملی ماد سرار لام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 کانګريزان راغلی هم دلته ښکښي ګروسان راغلی هم دلته ښکښي کمبريکيان راغلی هم دلته ښکښي دا د لویو فراتروي هډیردا بڅ مازه ته دې زراوري سيګنوري دلته ښکښي په مقابل کې <مقابل> مونږ او <سؤال> تاسو غیر لعزماتنا غیر لحوسلينا غیر دې <لدي> الله په <مصرط> مسرته <مصرط> توکلنا له روحي امادګينه بل چی خو نه لرو خداووس پین شكون خالص سلاماست <سؤال> <تصفيق>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 این اماتی او خورایی چلاوی اماتی او خورایی او خورایی او خام اخری بلا دوری شکست پنصیب بیرده نو دی امت دی زنین که دلو دی یو سبب داو چا کافرانو مسلمانانو تا یو روحی شکست و مسلمانانو تا داوش تا سی چا نشکاو تا سی چا نشکاو زور ندبرعاد او عافية بخير بدي كذلك بس للمنصرة وزارة وكوية خبال نوافل كوي قد فرائز وخبره بنكوية جهاد فرز دار خبر بنكوية من شريط تدبيق خبر بنكوية ذكره اذكار دما دم مست قلندر دا كوية داشان كوية نوافل كوية دا بروا فرق نمبره وايا دي مستحباته خب فرز بورش يو نمبره مستوى نوايا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 د بنانه من څنګه نو سره تواکه مسمانه دوی اوسم کوشش کوي اوسم کوي د وګړو نارې د خپل <سؤال> سياسي محللینو لري د دوی د احمقانه سياسي کارپوهان بولی افغانستان د چارو سياسي کارپوهو او کار د چارو سياسي کارپوهو په خاورو به خبر نوي حتی د غزاینو نمونه بل غلط غلطه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 مو فکرینسته دا په دې کې ډیر مخلصینسته د سره راټولې او کفار کوشېږي چې موږ ورته څه پرواوانی لهاس پر وહી لهاس د فشار نه دی وساتي او دا راتو عايشه ته نشي کولای لکه هغه ټول کله کمنو او حساب د مكتب کې با اکثره خلکو مثال په تور بیان ولا او کوم عالم هغه غونډه سخت و دی چې چا په کار راغلی په درس نه اخه د وسمه هل ورکول نبی تعالی کاند نه ډیر تنشی وبلو منځو کې سره سره چل کړی وي راځي مال سره وو مال سره و باندې کار ورغون دي خو ولا و نه مال سره من بدل و زیوونه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 ښه یې مرزې مله ځان باندې پومم زمعلم نو هغه موږ ټول یې دا ماتم په دې ورز وهل مهاله شيونه کول ځان اخته شو ځان د چورت کې شو چې ماته و شو چې د ټول اندغه خبر راته کی یارغه چې لازم خنو کومه عذاب حالت د احتیام بدل ثابت چې بیا را وې هر ما نس په ولا سخته را کړی نه راتلای خیر د څونه دی په لور بشوي ګنو د مانم لريختیا ورو تر شو لريختیا غریس استفور بلاروس کوم فشار نه کیننه د روہی فشار دسه شده ازبې تاثیرات لري یعنی انسان په آزادو باندې تاثیر ښکارېږي موږ درې مورز شو مانم لريختیا لرزان دی لرزان دی را ته پېره کړې رنگینه بشاره جوړه هادا چې په ورو ډورمراوی حالت کې او دهل <سؤال> کنه نه یاځو څه چیرې او څوره چې تر څو کېګم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 ایو ته بیا مالم چې تاسو خوش ماشالله ښه وې دا دی هیڅو خپ پیدا شوه دا مالم رښتیا تاندې له وګورې دا کم خو نور ماشالله دا څه چې شو وندې ښه دی سم برابر دا د ډاکټر مالم سره خوشاله شبونه ابوند نور بس د نسم صحیح ان شاء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 دا مشرننه کد الجزائر دی کد تونس دی کد لیبی دی کد مراکش دی کد موریتانی دی کد مالی دی کد ریطیری دی کد سودان دی کد یمن دی کلی شخفات د خلیج مونکو نور دا ټول چې ګور د دلته دخل کو من نارو وخت من له تاسفه هه قد کی د اسنامو نړۍ د ځوانانو لپاره د استادې مرتبه لو دا تر اخلی منصر منصر ریاست د کړی من تر سوری لاندې زدا کړی پر په راهنمایي کې زدا منګ خپل سینور ته آزاد کړم منګ ملاتل کړم ملا ما د دې ماشومان دوی د ابرو منګ ساتلو منګ ځان قربان کړ دوی ته د عزت درس ورک نه زه کوم په دنیا کې وڅوک دا وایي نشي چې د ملابې غیرت ده طالب غیرت ده طالب د ما سر سودا وکول ملا ما په سر سودا وکول تاسو چې انټرنیټ وګورئ تاسو کمپیوټر وګورئ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 دا سي غرب اصلي سيره خلق <تصفيق> ته وروخه ده چې نه ازاديسته نه حقوق بشر نه مساوات نه ديموکراسيسته بلکې دا ټول اصلي خبر دي ته دي یو استبداد دی یو ظلم دی وغلا ده د خلکو وطنونه د خلکو اجتماعي لوټل په خلکو باندې خپل زور او ظلم قوانين په زور عمل کول دي توپ او ټانګ په بمو زندان په زور باندې دا څخوک ته د غرب اصلي سيره خبره مې دا برت کوله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 او سوره النمل نازل کړه په دې خاطر چې تخپن قوم دې بچ کېدل او دې تباہی نه د خلاصېدلو په خاطر اواز پورته کړي اواز دې ټیخت اواز پورته کړ چې پټ شي دې مقابله اواز نه پټ شي مازه چې د لو خلکو د ټول اټبا او د ژوند محفوظ شي ځکه د مسلمان په مقابل کې مقابله نه یو د الله نبی او سلام الله علیه لکه مجاهدینو نو یې پټ شي د دین ستاس پېمال نه شي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 پتنګونو باندې راغله دا راتلو هي فسره له هغه باندې سپینو خطر باندې کېږي د ریسلیکې کېږي مراد ریسلیکې هغه لاساس دې جوړ شو چې ماته وځلس نه راوړې د انسانانو نه تر هر څه چې بوته چې دې به راته کېږي چې ځوانو ریسکه غیروري همته نه ډاری کېږي چې بېګيري وي وسه دات څاز د کړای د بېګيري نه ډاری مراد ریسلیکې وله وره نه چې روید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 په کانادا کې رانه په ویره کې دي په کانادا کې رانه په ویره کې دي په پینتاګون کې رانه په ویره کې دي په په لندن کې رانه په ویره په پاریس کې رانه په ویره کې د دنیا په هر کونکي رانه په ویره کې دي د د استشها دي د موږ مجاهدينونه د موږ د اول خلکو نو نه دی الله په خاطر نظرانه کړي د هر شي نه په هر شي نه په ویره کې من په یقین مان باندې ګرځو دی په ویره کې درس خبرارز یو چې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 دوшее دو يبų از اللون sod Cette Goodnight пני. That in my hotel, that in my hotel house, that my room, that in my house, that د our bottle house, that in my house, that in my house, I teip why why why why why why why why why why why why why why yup why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why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 زکه چې موږ بیا زادې نه راپورته کړې نخستین جهاد نه راپورته کړې موږ دی ولس نه دی وطن دی جهاد دی مفاهیمونه خلخاور الله را کړې په غریبۍ الله عزت په دولتدارۍ کې ذلیل کړو نو چکل دی په مقابل کې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 ایران کې د بخاني فارسيت کوله <سؤال> باندې او افغانانو ته یادونه ته زوړ بودا راوته راش ټولې په سیوله <سؤال> ټولې هغې بودا ته هله بودا ته هله بودا یې اثر دی هله بودای ما حب دی هله بودای امريسي مې هله بودای زړه فاتیشونی دی د خاطر باندې چې خلکو تداورو کې چې ګوري د تاسې اصلي دین دغه و د تاسې دین دغه و دی پلانونه لیکونه دین دغه ځکه چې دا تاسې وطن دینو دا دا دا او در اسلام چنده دار داس یا آرزی شای را خلیده دار خود پلاس را خلیده دار خود ایم فاتحی نو پلاس را خلیده پر زور را خلیده اصلی که غای میتاس دین درشای را خوانه دارد زکا چا پا کور کده دیده دین اثار راوزی نزی که دیر قدرمان وگانه یا بود باید دویده میلونو میلونو دالار را بنده ارزک پاو کلیده ایت شای را دیده نوبه د سرو نوبه د سپینو نوبه د وسبینو تاسو به د کانینټینټل شويس خو هغه مانوي ارزخ دوی په دي خاطر دوم بیر ورکړي چې په دي بلد دي, دي وطنيت د دین تاویه کوي مسلمانان یو بل نبی ني نو د نېشنالیزم په نامه باندې مسلمانان سره و وهشل هر افغان هر وختون د تاجک د ازبک د هزارد د ترکمن د پښینن د لرستاني په دي نامو باندې سره و وهل د عربو د ترک په نامه و وهل ټاکول و شو د فارس د عرب په باندې و وهل شو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 وطن وطن چه بس هرچی پا دی وطن که دی نو ده مخترم دی دی وطن ناخوه تا نور سره دی ما کار نشته که پا تندر را پروزی که نور درستیمارلان درازی که نور بان حمله که نور وجلی که که پا زندانونی کار چه ولی که دی ما و سرزکه که کار نشته چه ده دی ما دی سیاسی حدود نده بان دیده وطنیت هاگه لوی بده هاگه لوی کفری عقیده ده چه مسلمانانه تا تا تا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 بیا خنه مونږه يم وګبا نه کیده ته څنګه افغان شې ولا کفوز د په خلاف باندې جنگی درې نیمه کډاخلی او درې نیمه کخارجی او ټول <سؤال> اجزا افغان ته باندې خاطر باندې چې شکل <سؤال> او صورت یې غربيونه په برابر کړل <سؤال> موز دې نشته او دست دې نشته غیرت دې نشته شهمت دې نشته خپل لیس په نظر سوې دې نشته له کافر سره د غره مقابله دې نشته بنګړي دې چوي له اجزا افغان دې ور باندې لیکلي لدې نه وې لدې دا درنګ د بنگلۍ په څیر رنگ د استعمالو نه لکه د خځو غو نه سره شنو په سرکړې رنگ د استعمالو نه په غاړو شوري دا رنگ څنګه د خځو یې کا نو وطنيت دا د لوی بوت د ګمرا ته دی دا مو تاسې بیا په وطنيت باندې باور نه لرو دوی چې د وطنيت روح په مسلمانانو کې پیدا کړ نو بیا مسلمانان ਸਰو یې شلای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 تاجیکستان، ازبکستان، خزرستان، قزاقستان، تركمانستان، چچنستان، داغستان، تاتارستان در نو روسان وو خورم من بيغهمو او پراتو ودا نیم کوتل کینه زائر شاو ندر شاو پیدا نیم کوتل کینه مهاجرینو مسلمانانو هجرت کو دی ونسان خال تراغل لدی خو افغانستان ظالم جابر مستبد حکمت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 وطن وطن وطن. وطن وطن دير دير وطن من منتسب بنقله لدياته بده شيرون ترانو بده نو اي بده ما هذا وطن ات سلسله شروه من اسلام لو من نظام لو هر شيء شمسلمان هذا من غ ورود هر وطن جدا مسلمانان وطن هذا وطن لو نو هغه بیا په وسمانه مکه د اتحاد ځباني اختلاف راغی ټوټه ټوټه کې د تفارق راغی یو د بلنه بیزاری راغی یو د بل پوراندې مسولیت د احساس نشطوالي راغی کافي بیره راغلی یو بیل بیل وډاباو ته بیل وډاباو نو ته غره ده ته په وتن کې نه دې سره غلط نه یی بس ته خپلو حدود کې وسیګا تاسو رمکار نشته زدا یو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 څوک د جزایره نغله څوک د مصر نغله څوک د لیبییا نغله څوک د قطر نغله څوک د سعودي نغله څوک د فلسطین نغله څوک د عراق نغله څوک د امریکا نغله څوک د اروپا نغله د شهیدان نه باندې رنگینې شو د مونږ سره ګړې وبه هدي سره یو شو پيوند دی واخص په سات خو نن د ټوله نړۍ خلک مونږ ته دواګانی څوک مونږ په بغیر طيبانه په ټوله دنیا کې به هیڅ هات خلق ابانم کبیرت یاد نک بجفا به یاد نک چه ده جفا کرے نو یادت دی وفا نک یاد دی میرا نک دی دوی حدیری اندر تی نیم گوتاس نک وطن کی دی ادی عربم چاید نو نو ادیری تس تر ختم تر ختم کی ی وادرا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 ومسلمانات في حالة محساسك وبرتها تلك المسلمة تلك المسلمة اوغانستان ماتش ونور ملكونه كم بيه ماتش بقول ان سوريا جهاد سوروش افتلا نواتي رشوه ببادنش دونيا ملكونه ده هرزان خلال اين دي چچني وده داغستان نخوم ورول سيدال دا اي چاتا ونوش دا دا ما دي وطن خلق نمي دا ما دي دين خلق دي وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر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 استغفر الله وكبر الله جزاه الله خير